Eta Josu, ona hemen zuretzako bukaera. Itzaropena ezdut galduko izango naiz ni naizena. Itzaropena ezdut galduko izango naiz ni naizena. Gazte eta aske izatea, gazte honam etxadena, horrekera mandu gazte asko, kartzeletara barrena, eta pentsatuz ondo pentsatuz, izan nintek eho urrena, ez dut galduko, Itxar opena ez dut galduko, izango naiz nina aizena.